Завершення цього довгого дня так само фіксувалося Максимом певними короткими фрагментами. Ось воєнком Аніфанов і начальник міліції Товкач ведуть по руки помічника депутата Костю Бабкіна. За ними самотужки пересувається помічник народного депутата Сєва присяжний. Вони горлають на чотири голоси пісню, причому кожен свою. Ось Григорій Боженко одночасно двома руками обіймає бойка і зубка, щиро та захоплено дякуючи. Ось Оксана біля автобуса востаннє палко цілує Марселя в губи. Ось Рикалов пхає в салон автобуса плетений кошик, із якого визирають горличка від пляшок шампанського, горілки, коньяку. Ось Марсель спить і мило усміхається у вісні, плямкаючи губами. Ось кожен із приятелів, перш ніж теж за куняти, бере свою частку зароблених доларів і ховає подалі від сторонніх очей. Але тепер не алкоголь заважав Максимові сприймати реальність як цілісну картину. Мозок працював шалено, коліщатка крутилися, бойка запустив його на всю потужність Шукаючи виходу, вихід знайшовся на ранок, коли Бойко, дочекавшись, поки Ірина щезне на роботу, аби уникнути зайвих розробок на тему, скільки можна пити, мудак, виповз зі стогоном із ліжка, потеліпав до ванної кімнати, постояв під душем, зварив собі кави і вмостився перед телевізором, від нічого робити, перемикаючи канали. На 18-й хвилині страждань Максим натрапив на той самий американський серіал, від перегляду якого недалі як тиждень тому його відірвав малоприємний візит бійців міліцейського спецпідрозділу. Він уже хотів клацнути далі, але раптом щось у сюжеті перевернуло його увагу. Чергові терористи викрали людину, і вимагають за неї викуп. Додивившись до кінця, Максим випив іще кави, остаточно прочистивши собі мізки, а тоді набрав номер Колі Зубка. «Слухай і не перебивай, старичок», промовив він, боячись, якби проста до геніальності ідея не вилетіла з голови. «Ідея ось яка!» На тому боці дроту Коля Зубок Вислухавши прителя, прилякався ще більше, ніж учора пізно ввечері в ресторані, адже тепер йому доведеться розрулювати все самому. І хоча за великим рахунком усе це було справедливо, сам закрутив, сам і розкручуй, все ж таки зубок перепитав, аби точніше зрозуміти хід своїх подальших дій. А ну, повтори ще разок. «Повтори, що ти сказав!» Глухим голосом «не попросив» звелів Антон Рикалов. У кабінеті міського голови вони зачинилися в трьох – сам Чортів, Рикалов і Зубок. У останнього зуб на зуб не потрапляв від неприхованого страху, кожен із цих двох – міг одним порохом руки стерти його редактора газети «Наше життя» на пральний порошок. Але Бойко подарував йому хоча б маленьку надію врятуватися, тому Зубок повторив, затинаючись. Ну, значить Марселя Вашингтона викрали невідомі, вимагають викуп, наказали не дзвонити в міліцію в жодному разі, не повідомляти американське посольство, попросили тільки прямий контакт з його батьком американським. Ну, наче все. Звідки інформація, спитав Рикалов. По суті, Микола повторював усе по третьому колу, персонально для нього. Спочатку він усе розповів чортіву, той негайно викликав до себе в кабінет ділового партнера, і коли Рикалов примчав, зубок виклав їм усе. Максим, той журналіст, що з нами приїздив, він Марселя до себе ночувати забрав, бо не хотів у такому стані самого пускати. Вчора ж усі хороші таки поїхали. У нього охорони де було? Недовірливо запитав Рикалов. Син мільйонера без охорони? Не знаю. Він же сюди без охорони приїхав. У приватних справах. В іншому разі татоб відстежив, знаєте, як вони там своїм синкам руки в'яжуть, пересуватися вільно не дають. «Скільки вимагають?» У Рикалова прокинувся професійний рекетерський інтерес. «Не знаю я. Мені Макс дзвонив із автомата, каже, з домашнього та мобільного боїться, можуть слухати, і говорив коротко, як Марселя викрили». Як узагалі все це сталося, не вгавав чортів? Що там у них в Києві взагалі робиться? Та не знаю я, у щирості Зубка не виникало жодних сумнівів, і обоє мер і бандит, це бачили. Добре, промовив Рикалов. Нічого доброго, але чому Бойко твій саме тобі подзвонив? Ну як? Ми ж разом тут були. І потім він сам розгублений. Чортів грюкнув кулаком по столу. Не треба було його відпускати. Ось чуло моє серце. Він знову грюкнув або хоча б сказати товкачу, щоб машину поліцейську до самого Києва в супровід дав. Ми б так само вирішили проблему з транспортом, з охороною. І що тепер? Він глянув на мера. Що тепер? запитав чортів у Зубка. «Не знаю», – чесно відповів той. «Ти нічого не знаєш», – безнадійно махнув рукою Рикалов. «Значить так, я спробую свої київські зв'язки підняти. Хоча якщо від серйозних людей була команда, нікого не підключати, як той казав, часи вже тепер не бандитські, ні», – мовив чортів. «Не будуть же «Марсельку різати на шматки? Для чого серйозним людям міжнародний скандал, тим більше з Америкою? І бабла багато не запросять. Гадаю, розуміють. Краще трошки, зате надійно». Рикалов подивився на мера, і той відразу замовк. «Тепер дві пари очей дивилися на Колю Зубка». «Не затримую», – сухо сказав міський голова тоном бригадира, – Передової тракторної бригади, коли зубок швидко вийшов із кабінету, щільно причинивши за собою двері, чортів побарабанив по столу товстими пальцями, замислено і водночас із надією глянув на співрозмовника. «Ми...»